Og du har den, Lasse? Jeg har den i dag. Okay, så okay, nok. Jeg er tårerholder. Nå, okay, jeg Nå. kan Nå. også godt være det, hvis det, det var ikke sådan... Okay, fair nok! Ja. Fair nok. Jamen altså, så er jeg tårerholder. Okay. Og Julian er her også, skal vi huske at se. Og Julian er her også, ja. Endnu en gang er du flået ind. Jeg har, også, ja, jeg flået ind på min kusteskab. <laughs> så her er jeg. Det er jeg glad for. Velkommen, skat. Tak. Og vi skal svare lidt på dilemmaer i dag. Er I klar til det? Ja. Hvorfor har du den der mærkelige stemme, Lasse? Det er, fordi jeg prøver at være værd. Kun no. ja, så, vi Ja, det er kun så, at ja. Det må være en arbejdsskade, for dengang jeg arbejdet på Land L. Green Parks. Men vi skal svare på dilemmaer. Vi har spurgt øh, følgere på Instagram, om de har nogle dilemmaer. Det har de. Og nu har vi grebet dem. Nogle af dem i, hver, øh, i hvert fald. Okay. Så er I klar? Vi er så klar. Ja. Okay. Den første her, det er... Øh, jeg har lige fået en kæreste, og han spiser ikke. Jeg er anti typen What to do? Slå Okay. <laughs> Jamen. Næste Hvor det sådan Wow Altså jeg vil ønske at have Nej prøv at lade at Hvor mange her har indkøbt skrabæg Det gør jeg Ja det er to Jeg vidste det nemlig godt Men Det fordi godt Har noget, I, noget, det I viser, ingen skrabæg. samvittighed Nej Jo jeg har men ikke med det Hvorfor Jeg, jeg, jeg, jeg, har, ikke jeg, har. Det jeg har ikke penge til det andet Penge Sådan noget gider jeg ikke at høre på Nej jo Det er ikke Nej Nej, vil du være at det er langt ud at sige, ja. at du ikke har penge til at købe. Det koster sådan noget, max. 6 kroner mere at købe økologisk, ikke? Men det er bare mange penge, når Eller man kan kroner. få... Jeg hvad kan bruger du ellers femten. penge på? Kan hvad ser jeg dig for... dingle rundt og bruge penge ja, ja, på i hverdagen? Jo, ja, ja. Og så kan du ikke bruge ja. 10 kroner der? Julian, du tænker det samme. Julian tænker ikke noget med økonomi. Han tager bare det, der står for os. <laughs> ja, tror jeg. Han er, jeg tror ikke engang, du ved, hvad du køber. <laughs> nej, føler jeg. Jeg. Jeg, synes, jeg køber skrabæg, fordi jeg føler altid... jeg, føler, jeg, jeg er billigere, er, ikke, nej, fordi man, du kan få 15 men, næg, for 20 det, kroner. Men eller ved, sådan noget. Sandheden er, at når jeg handler, så tænker jeg faktisk ikke over det. Jeg tager bare, hvad der er. Altså, er det ikke en af de ting, jeg har tanke bag der. Og på den måde så er Julian jo lidt mere undskyldt end dig. Fordi du tager et aktivt valg om at købe skrabæg. Jeg tager bare det billigste. Det gør jeg. Hvad tager det billigste? Hvis det var det billigste, der var økologisk æg, så har jeg taget det. Men jeg vil også sige, at jeg har, jeg har faktisk, altså, selvfølgelig er der social klasse, og, og hvis man ikke, altså, hvis man har en meget lille økonomi og, og lever på en sten, og sådan noget, så, så, så må man jo tage sig selv før hønsene. Det er jeg fuldstændig enig i. Men nu kender jeg jo til dig, og jeg ved okay. godt, at, at du har penge til alt muligt andet, så du har også penge til at købe økologisk æg. Så nu, så, så, så på den måde, men det er jo ikke noget... Men, men okay, men så ved man jo, hvor jeg står i hvert fald. Så du ja, har det, jeg går jo ud af su. Altså, hvis jeg skal have æg, og de ikke har øko så køber jeg ikke æg. Altså, så der er jeg ude. Okay. Altså, så, så jeg, og, og hvis jeg ser mennesker med skarpe æg på båndet, så dømmer jeg. Jamen, det kan jeg godt huske. Du kom så står jeg, og så dømmer jeg. Wow. Det er som jeg... folk også gør, hvis jeg køber skænkaterne. Det er også en guilty pleasure. Ja. Det, det, det, og det er det, udover, at det er også nok nogle dyr, der ikke har haft det særlig godt. Men jeg gør det så heller ikke længere, fordi vi køber ikke kød hjemme. Vi spiser det kun, når vi er ude, fordi vi arbejder på fordi vi tager. Ja. Men gang jeg gjorde, der tror jeg, jeg er blevet dømt. Det skal Som, jeg, jeg tror også, også de grise de havde haft det en hønster. Ja, men Jeg gør det jo heller gris. ikke længere. Så der er en okay. gris. Nej, og, men jeg gør det nu, Og jeg, altså, jeg, jeg tænker ikke over det. Det gør jeg ikke. Jeg tænker kun på prisen. Ja, jeg tror også bare, i sidste ende. Altså hvis man har økonomien til det sådan noget, så er det jo klart, altså, så vil du ikke gøre noget og tænke lidt økologisk. Øhm, men altså, ja. Sig, men bare sig det til personen. Altså, hvis der er så Nå, stort jeg, problem, kan... så sig. Ja. sig til din kæreste, kan vi ikke godt øh, prioritere at købe økologiske ikke. Og hvis personen så siger, ligesom mig, det er for dyrt, så sig ligesom Ida, så må du prioritere dine penge anderledes, hvis det betyder så meget. Det er jo, det er jo tydeligvis en mærkesag. Ja, altså, for personen her yeah. Det er jo et vigtigt altså, yeah. så, hvis, at, øh, så hvis det er så vigtigt som må person du bor også Som er også kunne rumme Den lille ting Jeg føler det er et meget lille behov Ja yeah. altså. man, man, man, man må der er må opbe, bare er nær ikke. Ja altså 10 kroner er en lille <laughs> En lille som penge Og det er også derfor Jeg, siger, jeg er nær -ig. i ved godt der er supermarkeder Der er nogle supermarkeder Nu kan jeg ikke huske Hvilket supermarkedskede det er Der simpelthen ikke sælger skarbe Ikke længere altså. Det er i hvert fald ikke Coop Nej eller Netto Eller Føsex siger, der er én kæde. Måske Men det er, det er måske... Nej, nej, det er Coop og jeg uh, Stop hjert, det altså, måske Du behøver ikke at nørde så meget over. Mm. Nej, det er en af de andre. Er det en af de store? Altså faktisk, ja, ved jeg, man en. kan... Jeg vil undersøge sagen, <laughs> øh, mens vi sidder her og snakker. jeg ja, gør det, Skat. Og øh, så, øh, hvad hedder det... Øh, så kan I jo snakke videre. Men jeg vil i hvert fald sige, at hvis, der jeg mødte Simon, at han købte, øh, hvad hedder det, beskrabbeæg, mm. så vil jeg jo bare sige til ham, at det skal han ikke. Ligesom, at jeg også... Øh, har sagt andre ting til ham, hvis han synes, skal stoppe med at gøre. Ja. Og ligeledes så har han gjort det til mig. Og jeg vil også lige sige slut her også. Altså, det er jo klart, at hvis, når, hvis man får lidt mere økonomisk rådighed, så kan man jo også begynde at tænke lidt mere. Altså tage de der lidt flere aktive valg. Ikke? Altså, ja, altså jo, øhm, jo, jo, jo, jo højere indkomst og yeah, jo, jo flere privilegier, præcis. jo mere ansvar exactly. øh, skal du så også tage. Det føler Det ud. Ja. Jeg har det på Ik? samme måde, ja. ja. Så hvis nu kæresten ikke har nogen... Øh, indkom, så er det måske også fint, at han køber skrappeæg. Men så skal han også stoppe lige så snart, han begynder at få mønt på lommen. Ja. Ej, jeg gør det ja. Ikke? Jo, det må være vores råd. Jo. Sælger ikke skrappeæg mere, Irma, Irma, Irma. Ja, det er Irma. Nej, der er også andre. Irma udfaser ikke. <laughs> Irma stopper med at sælge ikke. <laughs> jeg tror, er, Irma er, dropper populære æg. <laughs> Populæ Hvad er det for noget kalde det? Supermarkeder har sagt farvel til bureræg. Nu forsvinder ikke også. Uh... Det er jo faktisk buræg, der er den værste. Det er det, jeg hele tiden har siddet og tænkt. Det... Men skrabeæg er også det værste. Tror, det, det, er det er kun sammen. økologiske æg, som ikke er. Og Hvad? de er sikkert også fucked op. Altså du skal jo ud på en bundgård, hvis du vil have din samvittighed ren. Man skal faktisk have en hønsæt, der kan lægge. <laughs> så... Man skal faktisk selv lægge <laughs> ja, ja, den. Ja, præcis. <laughs> præcis. Okay, ja. Så vi... Øh... Ah, nu fjerner Coop også skrabeæggene. Wow. Men... Så kan jeg i hvert fald. Så... Så 29. Ikke... maj 2017. Så jeg, de, så, ja og der fandt du de ud af at omsætningen den faldt så meget så vi nu så til skrabæg der <laughs> ind i de butikkerne igen. Det var det de de, ja, Money talks. Okay, nej, men nu sidder jeg, nu ryger jeg fuldstændig ind i et digitalt kaninhul der handler om skrabæg. Så nu Ej, går jeg ud oh, af det her, så lad os gå videre. Ja, sig det til, sig det til din kæreste at øh, han skal bytte æggene ud. La, altså, ja, eller la, også så at sig at du køber æggene. Og så må din, altså hvis, hvis det er så vigtigt, så øh, må hun jo eller han selv øh, købe æggene. Det var en god idé. Tag okay? til den. Altså, ja. og så må, ja. så må det jo bare være sådan hvis man man har en princip, og man øh, har pengene til at stå ved det, så må man jo så også gøre det. Ja, det var en god idé. Get it done jo ja, så. Så er der en øh, anden en, der skriver her. Min veninde og hendes kæreste holder ofte fest for alle deres parvenner, og øh, jeg bliver ikke inviteret. Der har vi jo alle sammen været. Altså, har vi? Jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har oplevet det. Ikke at blive inviteret? Til ikke noget par. Eller jo, jeg har oplevet ikke at blive inviteret. Øh, mange Men gange. Men du har aldrig oplevet, du har aldrig Men jeg har aldrig oplevet. sådan været det der, hvor at alle mine venner har haft kærester, og så jeg har været med. Altså jeg vil sige, i min start 20'er har jeg oplevet det, at jeg tror jeg faktisk bevidst blev ekskluderet fra nogle par middage. Ingen navn nævnt. Men... Øhm men ja, så jeg, jeg har oplevet det. Men må jeg lige spørge, altså, hvad, hvad er dilemmaet her? Eller er det bare eller sådan, hvad, tænker personen skal sige noget, og altså, har personen overhovedet lyst til at komme med? Eller? Jeg tror personen er utilfreds. Hun skal, eller personen hun med bare. Med. Min veninde, og hendes kæreste holder ofte fest for alle lade parvenner og jeg bliver ikke inviteret. Okay, ja, så det, vi må hun, antage, det må at personen øh, ønsker at blive inviteret. Ja. ja. Men det synes jeg hun eller han. Jeg ja, selvfølgelig skal personen skal med. sige det. Ja, ja, hundrede og personen skal også med. Du skal ikke altså, skal det ikke hænges ud øh, på baggrund af din civilstatus? Det er da fuldstændig underordnet, om du er single eller i forhold. Hvis ja. du er en ven eller veninde, så skal du da med. Altså altså, jeg, jeg, altså. Tror sådan, jeg tror, jeg da jeg havde den oplevelse, der tror jeg ikke, at det var et bevidst valg, at jeg ikke kom med. Jeg tror, eller det var det måske. Jeg, ved det, jeg har kun oplevet det én gang med en person i en Nej, men... i en årræk, Det var den samme person, der blev <tryk> mega inviteret af <tryk> dig. Ja, og jeg sidder her og... Get a hint. Og jeg tror godt, personen ved, hvem det er, hvis personen lytter med. Så sorry, there was still love to you. Men jeg tror bare, at når jeg tænker tilbage, så var det altså... Jo, jeg tror, det var et bevidstvalg, og det var over flere år. Altså, det endte med, at personens venner kom hen til mig og var sådan... Ej, du, du må... Altså, selvom vi mødes parmiddag, øh, så... Øh, øh, nej, selvom vi øh, mødes paragtigt, så skal du vide, at selvom personen ikke inviterer dig, så er du altid inviteret. Så jeg tror sådan... Det der, det er noget af altså, det værste, jeg ved, når folk siger. Ja, men, når man men, påpeger bare, eller påtaler sådan, jeg er ked af, at jeg ikke er inviteret til det her. Jamen, du er da inviteret? Ja, men, jamen, det, min Nå, altså, med det hele bare... Du må jo have sendt invitationer ud, yeah. fordi nogen har jo dukket op på din adresse, og jeg har tydeligvis ikke fået den invitation, fordi så havde jeg jo været ja. en af dem, der var dukket op. Ja, jeg tror, ikke, det, bare, det er bare så ansvagt. Altså, og det gjorde bare... På mig var det sådan, jeg har siddet i den situation, som vores lille øh, skriver her sidder i. Altså, jeg har været i den ende og oplevet, ikke at blive inviteret med, hvor det var et Altså, når jeg tænker tilbage, det var et bevidst fravalg, fordi jeg er for single, altså. Mm. Øhm, men mit råd vil være, som du selv nævnte, at ja, man må jo sige det. Hvad altså, gør du i tage, situationen? Jamen, jamen, jeg var jo en periode også, hvor jeg var meget konfliktsky om den her, omkring den her person, fordi og det er, det, er, det er en helt anden snak, jeg gider komme ind på nu, men jeg tror bare sådan, hvis det havde været i dag, hvor jeg hviler mere mig selv i min 30'er, så havde jeg sagt noget, men dengang var jeg bare yngre og var lidt fascineret af, at personen skulle være i mit liv, så jeg, tror lidt, at jeg undlod at, at sætte nogle grænser. Og det var blandt andet at sige, hey, jeg vil gerne med til de her par mm. jeg føler mig studeret. så jeg tror bare, at mit råd vil være speak up du er dejlig, som du er, og altså, det er ikke okay. Men det var også lidt en anden tid bare for, for, for nogle år siden, hvor der ikke var lige så meget fokus på det der med, hvor, hvordan øh, man har, vil, altså hvilket syn man har på, på singler i det øh, mm. i, i det samfund, vi lever i ikke? Hvor Det synes jeg heldigvis, at der er kommet mere fokus på nu. Og også meget mere fokus på platoniske forhold, og hvordan at, at det ikke bare er øh, kærlighedsrelationen mellem to mennesker, der er, mm. eller hvad hedder det parforholdsrelationen. Den romantiske relation, der er sådan. Den eneste vej til, til lykke. Eller sådan, at der er alle mulige andre relationer, som man lige så meget vær, og al muligt andet kærlighed kan netop være lige så godt, og, og lige så, øh, så øh, værdigt eller hvad, og hvad man Og altså, jeg tænker også en person, der har skrevet ind, og inklusive også min egen oplevelse nu. Altså hvad så, så? skal vi aldrig nogensinde blive inviteret med, Ej, men med de er, der personer. Det, er det, er det, det virker det er helt noget? absurd at afslutte et ja. venskab på baggrund af det. Eller, eller ja, men venskabet må venskab, det være... Altså hvis vi bare lige sådan... Venskabet vil jo altid være afsluttet inden, så hvis der, det bliver et bevidst eller ubevidst... Jeg synes i hvert fald... Precis. Jeg tror jo godt, at det kan hænge sammen med sådan en usikkerhed i, i, par, i parforholdsverdenen hvor at man øh, sidder, og så kan man godt lide at være en lukket klub, hvor at man øh, er enig med sig selv om, at man har valgt den rigtige vej ved at, at være i et forhold. Og hvis der så lige pludselig kommer en single ind for højre, som sidder og viser øh, lækre øh, fyre eller piger på Tinder, og snakker om, hvor fedt det er at være derude, og huhej hej og sådan noget, så kan man blive i tvivl om, man egentlig er det rigtige sted. Og hvis der er noget, jeg ved, mennesker ikke kan lide, inklusive mig selv, så er det at tvivle på ting. Generelt. Det er der 100%. ikke nogen, der kan lide. Så hvis man sidder der i sin trygge, lille øh, ramme af kun andre mennesker, der er i et parforhold, så bliver man ligesom bekræftet i den måde, man lever på. Men hvis man inviterer nogen end, der lever på en anden måde, så kan det være, at man sidder og begynder at føle, at græsset og grønne på den anden side mm. og bliver i tvivl over pastasovsen, eller hvad ved jeg ikke. Og det kan jo også være derfor, at mennesker gør, som de gør. Og det skal man jo sige til sig selv, fordi så, at, så, så ved vedkommende her i hvert fald, at det ikke handler om hende eller ham. Ja, ja, 100%. 100%, ja. 100 det handler ikke om, at det er dig, der er forkert, eller at, at du er nederen, mm. eller kedelig, eller at du burde være et andet sted i dit liv. Det handler om, at eller det kan i hvert fald handle om, at der også sidder nogle mennesker, der bare gerne vil bekræftes i, at deres levmåde er den rigtige. Nogle gange så inviterer de kun andre mennesker, der lever på samme måde. Ja. Og det er nederen gjort. Ja, jeg tror også, at det handler ikke bare sådan... Altså om kommunikation også? Altså, jo, jeg... altså jo, altså jo, jeg havde nok taget fat i min øh, gode ven, eller veninde, og mm. sagt, hvorfor... Altså, hvor god en ven og veninde Ja, ja. Altså. Hvis personen ikke er inviteret. Og hvis det endda er et bevidst... Altså... altså Nej, men jeg synes bare, det ville være vanvittigt, at jeg blev frustreret Det var som om, at... Altså, at jeg skulle have en billet i form af at få en kæreste for at være, altså for at være venner med de her mennesker. Men det handler jo også igen om, hvad er det? Fordi hvis mig og Simon holder på med nogle af vores andre venner, og I ikke er inviteret, så er det jo fint, fordi så er I ikke en del af den gruppe. Men hvis man er i en vennegruppe, lad os antage, at øh, dig og, øh, og, og Kira og mig og Simon holder parmiddag og ikke inviterer Julian, så kan der godt forstå, at han bliver lidt ked en fredag aften, hvis han lige vil ikke have nogen planer. Ja, ja, 100 Ikke, men det altså, er også fordi så vi ved alene altså. er en, der har lyst til at komme, kan jeg så se. Men. <laughs> Nej, men det var fordi jeg holdt der det. Jeg går, der prøver at holde ind. Men jeg tror også bare i sidste ende for mig, jeg, altså der er så i aften, ja. <laughs> men det er jo hver gang, at jeg så, at der blev holdt, og jeg blev ked. Altså, jeg ville ja, men jo gerne, det var min vennegruppe. Ja, det var min vennegruppe, mm. der så... at den person, han eller hende, der har skrevet ind eller hvem, det nu er. Altså, jeg tror bare, sådan, mit råd ville være, jeg ja, altså tag kommunikationen, hvis man er tæt nok, og så sæt nogle grænser selv og man gerne vil være med. Ja, men det er 100% det. Altså, yeah. der, der skal, der skal spiges op og sige, prøv at høre, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og det er aldrig sjovt, at man tage sig selv med så ting. Men om ikke andet, så skal du i hvert fald i tale sætte og så på den måde er man jo også med til at nedbryde taboet par middag. Exakt. Ja, det er godt nok ja. en ting.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 Det kan Bilka2Go. Et nyt år giver anledning til nye gode vaner, og med Bilka2Go kan du få en rigtig god en af slagsen. Bestil din dagligvar på bilka .dk og hen samme dag i vores drive-in, hos en af vores pick up eller vælg hjemmelevering og få leveret lige til døren i udvalgte områder. Det er nemt, og det er hurtigt. Hvem kan? Bilka. Min kæreste og jeg flytter sammen på mandag. op. Ej, Ej, hvorfor er det der så? Noget du råbt. hold Du råbte. Du Du vi... som et væk Jamen, jeg... ja. <laughs> Jamen, jeg... Det er fordi jeg ikke kunne få luft, der sad ned. Så du skal vække i helvede, Julian, så er det Lasse, det ja. op. Nej, ja, virkelig. Jamen, det kan også være, der kommer for... Jeg sætter mig lige ned igen, så. Det kan godt være, der kom for meget Jeg ja, har og at tage en indånding, menneske. Nej, men det... <laughs> jeg, jeg kunne ikke få luft, der sad herovre. Nej, hold der. Du var derfor. Du, jeg... du kunne ikke få luft? <laughs> nej, okay. Nej. Hvorfor? Nej, nej. Hvad det ved jeg ikke. Jeg synes, det, okay. er, det er, fordi jeg har fået sådan lidt altså, øh, lidt ekstra mave, og så er det som om, at nogle gange kan det godt lukke til ned i min underbukser, fordi det er lidt for strammeligt. Jamen, og du så har da noget det med jeg. stræk på. Nu kan da, så er du Det op lige gafalt i dine ja. underbukser? Nej, men jeg synes, jeg synes, jeg synes bare, at det, det lukker til, og så bliver det ubehageligt. Så skulle jeg lige rejse mig op. Ja. Det er jo ikke noget, du ikke kan trække så. Altså. Men ja. nu, er ja. nu er jeg tilbage. Det er, du er tilbage nu. noget, der strammer på, jeg på jeg mausen. Ja, det strammer lidt. Er I klar til en ny en? God, vi er, er, er klar til at blive råbt ind i hovedet igen. <laughs> Så har lidt mere cola lige om lidt. Øh, min kæreste og jeg flytter sammen Ej, på mandag. Du... Ja. Øh, hvorfor... Okay. <laughs> Det føles, de der underbukser, de presser stemmen ud af Som <laughs> <ballon, laughs> <helt> en ballon? Helt <laughs> en min, min kæreste og jeg flytter sammen på mandag. Hvad skal vi være opmærksom på? Du er jo ved at flytte sammen, men du er lige født sammen med din kæreste. Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste, ja. Altså jeg vil sige, at øh, jeg var øh, meget. Øh, jeg frygtede alle mulige ting, inden vi, øh, inden vi ligesom rykkede sammen. Det var blandt andet, at, øh, at man ligesom bare skulle sådan, tage det hele for givet på en eller anden måde, og så leve hver sit liv, og så komme hjem, sige nat, ny dag. Agtigt. Jeg øh, meget. bange for rutiner. Rutiner, ja, og det blev hverdagsagtigt. Men noget jeg har fundet ud af. Det er at det også, er, altså at man skal også råbe en sted lidt. Undskyld. Det er sådan han taler. <laughs> det, det, det, er, er, det er også at ligesom at nu øh, nu så at altså et forhold blev hverdagsagtigt. Men noget som jeg har faktisk fundet ud af, det er at det er dejligt at det er hverdagsagtigt og at det også er, altså er mega mega rart. Jeg synes bare man skal forhåndens afstand det ting. Ja. Og så, det er og du så tror jeg også være ret godt. Hvad ja. hva synes du? Jamen, helt klart forvente. Nu den er jo interessant, fordi han har jo boet med min kæreste. og Han er flyttet ud. Ja, jeg boede ikke engang. Jeg boede. Jeg, bo, jeg nåede at bo to år med min kæreste. Det er kæreste. Flyttede til ene, flyttede tilbage i København sammen. Um. Du kan jo måske fortælle, hvad man ikke skal. Gøre. <laughs> <laughs> ja, det er jo. Ja, jeg har mange ting, man ikke skal gøre. En af dem er blandt andet at lade være med at forventningsafstemme. Det kunne være en af dem. <laughs> øhm, men jeg tror, det, igen, det bedste råd ville bare være kommunikation, vil jeg sige herfra. Sæt grænser og kommunikere og tale sammen og tage tingene undervejs. Og også, at man kommer til at finde ud af ting, man er træt af ved hinanden. Hvis du ikke lade har ja, ja, opdaget ja, det. Men, Nå, men, nej, nej. Altså, sådan, du kommer til at sådan, se andre sider, fordi du kommer til at... Sådan, altså Det er jo hele tiden personligt. Ja, herhjemme. men, men, men det, altså, jeg tror også bare, sådan det at flytte sammen, i hvert fald for mig, var... Det var virkelig også fantastisk, fordi det var dejligt at lære, at alt ikke behøves være, øh, ligesom man ser på film, hvor det bare er hi-hu-hej. Altså, jeg, jeg kunne også godt lide hverdagen, hvor man bare chillede og havde det nice og ikke sagde en skid, fordi at jeg bliver lavet også op af at være derhjemme, hvor der er ro. Så, øhm, så det er også at bo sammen med en kæreste, hvor... Øhm, hvor der ligesom også var rum til, at jeg kunne få lov til at slappe af, uden at det skulle være hi Det var også virkelig dejligt, så jeg tror, altså igen, forventningsafstemme og kommunikationer. hi, hi, hi, hi øhm, Men ja, spring ud i det. Karte. I siger forventningsafstemme. Karte, Dime, og nu kommer jeg. Jeg, kom, jeg har jo mange ting at sige om det her. Da jeg skulle flytte sammen med Simon første gang, han var min første kæreste, jeg sammen der var jeg meget ked af det. Det er helt så godt lige at sige. Fordi jeg følte, det var en ære i mit liv, der sluttede at jeg skulle sige farvel til sådan mit unge pigeliv, øh, og jeg skulle på en måde sådan begrave noget af min, min identitet, og øh, så skulle jeg samtidig også pludselig til at opbygge noget andet, altså hvor at jeg lige pludselig skulle se på mig selv med nogle andre øjne, fordi jeg gik fra at være sådan som som så mig selv som sådan, øh, selvstændig, og boede der i min egen lejlighed, og, sådan, og nu skal jeg lige pludselig til noget, som jeg måske synes var lidt nøjere, nemlig det der med sådan at være lidt mere voksen, og lidt mere øh, hverdagsagtig, og bo der med en kæreste, og Måske også til at holde par med i dag, eller hvad ved jeg. Og sådan, jeg. Jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at man husker at have sig selv med i det, når man gør det, og at man anerkender, hvis man har den her slags følelser, at, at de virkelig er sådan re reelle og en ting, og at man godt må tale med folk om det, og man også godt må tale med sin kæreste om det. Og at man også godt må sige til sin kæreste, hvis man er nervøs for at miste sig selv, eller man synes, at det er svært, eller det kan være sådan lidt identitetskriseagtigt, Øh, og hvad hedder det øhm, og også hvis man er bange for at det kan have konsekvenser for forholdet og den slags altså sådan virkelig sådan at åbne op omkring alle de der ting fordi det var nogle følelser jeg aldrig havde prøvet at have før og jeg synes det var vildt nøgen og underligt at føle at jeg sådan tabte nogle dele af mig selv og så samtidig skulle bruge syg meget energi på at bygge, bygge noget andet op og se mig selv i et andet lys og så hvad hedder det øh, så, så synes jeg også at at det er meget vigtigt at anerkende hinandens forskelligheder, når man bor sammen Simon og jeg. Vi har særligt det her med, at Simon han har brug for, at der er ryttet op omkring ham. Og jeg synes også, at der er ryttet op, hvis jeg tager mine sko af ude i køkkenet, og de lige står der i, i en halv times tid. Eller at jeg ligger en jak på en stol, og den ligger der. Eller, at ja, jeg det er ikke noget, vi har skryttet op. Nej, sand, der vil nej. men det <laughs> ja, er vores dejlige nu. Og nej, men det anerkender jeg også. Det med skoene og sådan noget, det er fair nok. Men hvis jeg, der er også andre små ting, Jeg kan godt lægge noget på stuebordet. Eller jeg, sådan, jeg, jeg snusker lidt rundt. Øh, og, og Simon har meget svært ved det. Men, men jeg begyndte begyndt at miste mine ting meget mere, efter at flytte sammen med Simon, fordi han flytter dem. Det er også den noget anden er dag, der lå jeg øh, og, og, og havde totalt krise over, at jeg ikke kunne finde mit, mit ur. Som jeg endda er et ur, jeg låner, øhm, og jeg er rendt rundt og lidt efter det i 100 år, indtil Simon lige pludselig kunne jeg se, målrettet gik ind på soveværelset i mit, øh, i mit øh, sengebord og tog mit ur ud fra den nederste skuffe der og kiggede på mig og var sådan, se skal jeg da her, og normalt så hjælper han mig med at finde mine ting, mm. og nogle gange finder han også ting, selv smider smidt væk. Men det der, det prøvede han jo at manipulere mig til at tro det var mig selv, der havde lagt det der. Mm. Jeg, var sådan, jeg har aldrig nogensinde lagt noget dernede skuffe. Det var dig, der rydtede. Det var dig, der ja. har fjernet det ur det er dig, der har smidt det væk, når jeg nu har gået og troet, at jeg var sindssyg i en fucking hel dag. Hvor, altså sådan, og du ved, den slags, det synes sure jeg er vigtigt, at man, man ligesom sådan anerkender, okay, men vi flytter ikke rundt på hinandens ting, bare fordi at jeg har et behov for at rydde op. Eller så kan vi aftale, at jeg sætter ikke min sko ud i køkkenet, men mm -hmm. du flytter ikke mit ur. Altså sådan, ja. det skal man virkelig... Altså, det er en balance, man skal finde også, synes jeg. Det altså Et godt råd det der med, at det tager noget tid at finde ud af, hvordan hinanden er, hvad for nogle systemer man kører med, men at der ikke er en, der må overrule det andet. overrule fordi det, ja, man skal altså... give plads til hinandens forskelligheder. Mm. Ja, behov. 100%. Altså også det her med, hvis, at hvis du har et behov om at lade den her jakke ligge i 20 minutter, men du nok skal fikse det, så skal den nok gå. Og 20 minutter det... er også lang tid at lade jak ligge, jeg, Ej, jeg altså... lægger jakker, hvor det passer mig. Ja, det gør du, skat. Ja. Det gør du. Og, og dem må Simon gerne flytte, så længe han hænger dem ind i skabet. Altså der er det ja. sådan... Hvis det er dit behov, der er ikke må lægge jakker, så må du så også. Men, men det med skoene, det kan jeg godt forstå, ja. så det gør jeg ikke. Men... Og du ved, jeg rydder dem også op, men jeg flytter dem bare. Øh, nogle timer efter måske, når jeg har sat varerne og har spist en mad, eller hvad ved jeg. Men, du ved, men, men jeg skal selvfølgelig også indordne mig. Men jeg synes også stadig, at man skal acceptere, at man kan leve forskelligt, eller man har forskellige systemer og sådan noget. Og det kan også være med andet at rydde op. Det er bare et eksempel, ikke? Men Jo, jo, det er det hele. Også, også ved, hvis man har besluttet sig for, at i aften vil jeg gerne lave aftensmad, så kan jeg i hvert fald godt, sådan nu efter vi flytter sammen, med min kæreste, at nu har jeg sagt, at jeg gerne vil lave aftensmad. Så det der med, at Ligesom hun kommer ud og prøver at være flink for at være med til at lave aftensmad. Og så må det, hun ikke være i køkkenet. Nej, jo, det må hun godt. Men nu vil jeg ligesom gerne lave det på min måde. Ja, Uha, altså, den har altså, Fordi, at, for, fordi sådan, nu har jeg valgt at lave den her ret. hvis hun lige nu, nu lige pludselig begynder at rive hvidløgene i stedet for at snitte dem, som jeg gerne vil have. Mm. Så bliver jeg rigtig, rigtig træt. Og sådan, stop nu. Jeg ved godt, du prøver at komme herud for at være flink. Men nu har jeg faktisk sagt, ja. at jeg gerne vil lave den her ret til dig. Så jeg vil faktisk blive meget mere glad, hvis du bare satte dig ind, eller satte musik på, og når vi så spiste, sagde, det her er mad, det smager sindssygt godt. Sender du hende så ud af køkkenet? Nej, jeg... jeg, jeg hvis hun kommer til at lytte hertil, så kommer hun nok ikke tilbage. I Men det var altså, jo fantastisk, det var fantastisk der med folk, der formår nej, nej. lige altså, at sende folk ud. Ja, altså, det jeg gjorde bare at jeg fyrede bare en stejpande i hovedet. Så, altså, det, <laughs> det, Endnu en det, ting, jo, du ikke skal gøre. Jeg vil se, hvordan folk kåber i forhold, jo, når man sammen. Nej, men altså, så, så siger jeg så, at, jeg, at nu har jeg valgt... Altså, jeg vil gerne lave det her til dig, så lad mig nu bare gøre det. Altså, ja. det det er samme, hvis hun vil støvsugende, så har jeg ikke... Ja, det er, er helst, nogle dejlige ting, I har ræftet om at, at lave derhjemme. Nå, så, nej, jeg, der nej, men altså... For helvede, altså, det var mig, der skulle støvsuge. Nej, men give hinanden plads til ligesom at gøre hinanden Det Ja, forstår. Ja, det er, ja det, det er en rigtig god pointe. Altså, at nu har jeg valgt at lave mad for at gøre dig glad... Vil du så ikke bare lade mig gøre dig glad, i stedet for at gå ind og sådan hjælpe? Altså sådan, mm -hmm. at, ja. Jeg ved godt, at intentionen er rigtig, rigtig sød, men... Ja. Men den kan også virkelig være... Det kan også være irriterende. Helt altså, Ja, ja. Amen, også presser mig over mig med det der. Når han mm. står derude, og så kommer jeg og siger sådan, hvorfor har du kun lavet halvdelen af spinaten? Ja. Sådan, du ved, at den svinder helt ind alligevel, og så sådan, tager spinaten og putter resten op på panden. Ja, der er noget det bare svinder <laughs> Jamen han siger også, sådan, nu får du af. Jeg ja. tror mere, han er, ligesom, altså, han er også på vej hen efter at stege panden. Ja, han er sådan ud af ja, men øhm, Godt, man ja, det er nogle meget gode... Ja. Nej, altså, vi skal ikke opfordre sig vold her. Nej, slet ikke. Der er jo en grund til, julen ikke på med nogen gæstlinger. Ja. Øhm, du bor han kun med støvmædderne i skam. Ja. ja. Okay. ja. <laughs> Men Og øhm, de lover ikke mad, eller sur, nej, nej, det gør de ikke. Men lad os øh, gå videre, var det ikke jo, det, lo, det, var. Skal vi det er kommunikation, det er kompromis. Det er, at ja. gør plads til at gøre hinanden glade. Det er, ikke flytte rundt på din kæreste stænken, når hun ved, hvor hun har lagt den. Og øh, så er det det der med identitet. Altså sådan tal om de følelser, der følger med, fordi det kan faktisk godt være helt vildt overvældende. Ja. Ikke? Jo. jo. Og ikke slå nogen ned med stegpander. Nej, lad være med det. Det er det vigtige. <clears throat> så har vi den sidste her. Det er, når man ønsker et søst forhold, men er, slash, opfattes som en sexy buzz. ho og ikke girlfriend material. Så jeg vil godt starte med at høre, hvad I tænker. men altså, skal jeg bare lægge mig fladt ned til at starte med, fordi øh, nu kommer jeg fra Vestjylland og er en øh, dreng, og øh, har været i en drengegruppe. Og øh, jeg må indrømme, at øh, i mine tidlige år, der, øh, der kunne vi godt øh, sige omkring pige, hun er ikke en, man er kærester med. Det er en, man bare har sex med. Mm. Jeg er blevet klogere. Det er også derfor, jeg rigtig. Øh, jeg kan godt klikke mig fladt ned, men det er en ting. Altså, det er søst en ting, det her med, at hvis en pige er sammen med 10-15 stykker, og hende jeg godt bold, men det er jo ikke en, jeg skulle være kærester med. Hvor sådan, er hvis en af mine drenge eller en dreng er kendt, at han har været sammen med en masse piger, så var det bare ikke den samme måde, jeg så personen på. Det er også det samme med, at hvis at en dreng er kender og en af mine kammerater ligger i et op, hvor han står i sixpack eller trænet brystkast, whatever, på Instagram, så tænker jeg, fuck, hvor nice, det ser sgu godt ud. Hvis en pige gør det i bikini eller noget helst, så, så så kunne jeg godt tænke, hende vil jeg gerne have sex med, men det er også bare lidt sådan lidt udfordret billeder, det kunne jeg ikke tage med hjem med til min mor, det her. Og det er jo også der, alt problemet ligger i 2022. 100 procent. why we still have to fight for women. Nå, 100 at, Det er Hun jo også helt... 100 Jeg vil også sige, det er derfor, jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg er blevet klogere, og det er også derfor, jeg jeg er sådan... Altså sådan jeg har... Altså, når folk siger det der, så har jeg også sagt, hvorfor? Altså, hvorfor? Ja. Altså, jeg vil sige, at jeg er godt klar over, at der er hele det paradox og hele komplekset kompleks sådan noget. Jeg tror, for mig som homoseksuel mand, har jeg jo bare altid støttet op i den grad, jeg altid har haft lyst at kunne over for min kvindelige, øh, mine kvindelige... min veninder, altså, og min søster også, og min mor, altså. Så jeg tror måske også, at jeg... Øh, jeg har jo været opmærksom på det. Da jeg har også hørt drenge sige, som du selv siger. Ej, hun er fucking lækker, men hun, hun er bare, hende skal jeg bare lave. Altså, Men jeg tror at i sidste ende, så for mig handler det bare om, at, øh, at jeg synes mere, at problemet ligger hos mænden, ikke? Altså. Men det gør det jo også, fordi øh, jeg kan i hvert fald huske for mig selv, da jeg brugte det der med, at hun har været sammen med for mange. Hende kan ikke være kærester med. Så bandt jeg det også med, at når fuck, så har hun jo sygt mange, at hun kan sammenligne mig med. Så er jeg jo bare en i rækken, så jeg har lige tænkte, skal... Eller er det noget, du føler, at du tænkte. Det, det, er, det er noget, jeg føler altså sådan, når jeg kigger tilbage på det. Det tænkte jeg ikke dengang. Men jeg tror, at grund til, jeg sagde det. Det var fordi, at selvfølgelig, at jeg skulle i kamp med alle de andre, at hun har været sammen med. Så er det meget nemmere at få en, der havde været sammen med nogen, og så ligesom kunne føle, at. Ja. Altså, det giver mening, men... men jeg føler ikke, at det var det, du tænkt. Nej, nu, jeg tænkte ikke det dengang. Når jeg kigger tilbage på det, så tror jeg bare, at det var sådan, da jeg havde det. Ja, og så siger jeg, det tror jeg bare ikke, det var. Tror du ikke det? Nej, fordi det er jo et samfundsproblem. Altså sådan, jeg tror slet ikke, at drenge... Det kan også godt være, at jeg altså, ikke giver jer den kredit. Men jeg tror bare ikke, at man som mand tænker så meget over det, når man siger det, fordi det jo er en samfundsfortælling. Det er jo et internaliseret problem i hele samfundet, ja, i alle mennesker. Det er jo også noget, kvinder kan finde på at gå og sige og, og det er jo noget, som er internaliseret i mig, som, som, som, som ung havde jeg jo en kæmpe frygt for at være sammen med mange, fordi at jeg også så på andre kvinder som værende nemme eller billige, hvis de havde været sammen med mange Altså, så bare for at sige sådan, og jeg var jo ikke bange for at sammenligne mig eller noget. Det, det er jo en fortælling, der er om kvinder. Altså, the legend goes, mm. at hvis du har været sammen med mange, så er du billig, så er du nem, så er du ikke noget værd. Men hvis du går og har kystskedsbælte på og ikke er sammen med nogen, så er du ø, en eller anden form for jomfrummerier. Og det er også der, hele det der lyder med kompleks opstår. Og derfor siger jeg bare, at det er en cute tanke. Jeg kan godt lide analysen, mm. men jeg tror ikke på den. Nej, okay. Altså, jeg tror bare, det er noget, du har sagt, fordi det er noget, man siger. Det er noget, vi alle sammen er opdraget til. Og det er også derfor, at på mange måder, så kan man jo sige, jo, selvfølgelig skal mænd tage ansvar, særligt nu, hvor det er noget, man er blevet bevidst om, eller noget, der bliver i talsat. Men, men man kan jo heller ikke skyde dig i skoen, at, at, at, at, at, at, at, at sige, at du var en fed idiot, dengang du var ung dreng og gik og sagde det, fordi jeg gik da også og sagde det, da jeg var ung. Fordi man vidste ikke bedre, fordi det, det er det, vi er opdraget til som samfund. Men jeg tror, at jeg... Jeg synes bare, at det er ja, netop en, en vild forældet måde at, at tænke på, og det er vildt toksik, og det viser også bare, hvordan at man undertrykker kvinder i, i det her samfund. Og særligt gør det der med, at der ikke, ikke kan, kan, kan findes en hel kvinde, der både kan sylte og bage og være fucking sexet, men at man skal være den ene eller den anden del, og det er jo fucked op, fordi at alle kvinder har jo øh, det hele i sig, og hvis man har lyst til at gå ud og knip med 200 mænd, så kan man også stadigvæk øh, være... Øh, fucking uh, god kæreste, og lad være med det, hvis man finder en, man har lyst til at være sammen med alene. Eller sådan, forstår jeg, at der er ikke noget, der udelukker det andet. Det er jo bare vildt sort-hvid og, og forældet, og, og ja, totalt toksik og mm. sexistisk og lort. Mm. Så sådan, det er, jo, det er jo det eneste, det handler om, men jeg synes bare, det er vigtigt, det der med det internaliserede. Jeg kan ikke engang huske, hvad spørgsmålet var, for nu er jeg bare kunnet en anden tangent. Når man ønsker et søst forhold, men er opfattes som 60-boss, ho og ikke girlfriend men, material. Men så personen skal slet ikke, altså, hun skal jo slet ikke om på sig Nå, selv. Nej, nej, det handler slet ikke det om. Det handler om, at hun bare skal finde en, en, en hvis øh, hun er til en mand, hvilket jeg opfatterer, op, øh, fra hun er ud fra det her. Så, så skal hun bare finde en mand, som hviler nok i sig selv til at... Øh, og som er vok nok, og som har givet at sætte sig nok ind i, hvad fanden der foregår i samfundet, til at kunne rumme, at hun er en sexy ass, hvis du det, det Altså sådan... 100%. Og, og selvfølgelig kan se, at hun øh, er et helt menneske med mange forskellige facetter, og er kassemateriale, hvis det er overhovedet er et ord, man bruger den der i dag. Ja. Altså det er jo... Altså, det, skal hun, det er jo bare, fordi hun har mødt nogle, nogle lortemænd, simpelthen. Ja, 100 procent. Det skal hun jo bare være glad for, at hun har sluppet ude for, udenom. Ja, ja, det er da endnu mm. værre, hvis at hun så var i et forhold med dem. Altså, jeg føler, at de mennesker, der, er godt, eller der, der siger de der ting, det Det er ikke nogen, man gider være kærester med. Nej, det, Nej det, er, det, er det er nærmere nogen, der holder en nede på en eller anden måde. Mm. Altså, mm. Sådan, altså, det, det er nogen, der holder altså, en. Ja, ja. Det er nogen, der holder kvinder nede Altså Det er nogen, jo, der holder, altså, holder, mm. holder fast i en eller anden... Fakt, altså, idé om, at man simpelthen ikke, altså også bare sådan, jeg tror også bare sådan generelt, også bare sådan de der, når folk også taler om sådan, det der med sådan, som jeg også nogle gange hører sådan, at hvis kvinder har haft mange seksuelle partnere og sådan noget, hvor det er bare sådan, hvor wow, vi er mænd, vi har også mange seksuelle partner, vi er også nogle fucking luder og, øh, og kan knæppe rundt, og det ene eller det andet, så jeg har det sådan lidt, vi skal begynde specielt som mænd, hvor det er sådan, ja, jeg er homoseksuel, men jeg er også enormt privilegeret, for jeg er stadigvæk en mand, jeg er en mm. mand af verdenen, jeg skal selv også begynde, det gør jeg også, men vær opmærksom nu også på at kaste ud og i ret også mine medmænd i den her verden og være sådan, ved du hvad, vi skal tale ordentligt om kvinder, vi skal vise den respekt, de fortjener, og vi skal stoppe med at øh, sætte kvinder op på den her uopnåelige pedestal om, at enten så er de i køkkenet, eller så må de ikke have mange seksuelle partner, fordi du kan bestemt ikke have en kvinde, der er begge dele, og det ene og det andet, hvor det er sådan, nej, vi er mennesker på den her planet, og vi har alle sammen så mange forskellige okay. dybder, og vi er alle sammen mennesker, som fortjener kærlighed for andre mennesker, og vi skal stoppe med simpelthen at øh, blive ved med at fastholde hinanden, og måske også selv ubevidst eller bevidst i det her narrativ om, at øh, kvinder ikke må have mange seksuelle partnere, og kvinder skal være på en eller anden bestemt måde, hvor det er sådan, undskyld mig, også mænd, altså vi må simpelthen parkere selv nogle gange mm. og holde vores kæft. Og så ja. føler jeg, hvis vi lige skal sådan slutte af også, at, det, at der er jo selvfølgelig noget af det, der du siger med, at du kan være, at, at du var usikker på dig selv, eller hvad ved jeg, som, som jeg kan købe, den præmis kan jeg købe ind på i forhold til det der med, at jeg tror, der er mange mænd, som kan være, føle sig troede af meget selvsikre kvinder, fordi de måske også har den der opfattelse af, at det er mig, der skal være manden. Altså, og så kan man jo også tale om, at hele mandrollen jo også skal altså, revurderes. Og, og, altså sådan, det er jo også meget tusind forskellige måder at være mand på. Men, men hvis man har den der fastlåse billede af, at... Sådan, en kvinde må ikke tro mig på, øh, på, på, på, mit, på, mit, øh, på mit job, eller en kvinde må ikke tjene flere penge end mig, eller hun skal ikke alt muligt. Sådan. Så, så vil man måske heller ikke finde en, som, som har den power, som det lyder som om, at hun har en, der er skrevet, ikke skrevet. Men så handler det jo også om usikkerhed fra, fra, fra mænd, måske. Ja. Altså, så, så altså, hun skal jo bare finde en, som hviler i sig selv og gider... Google nogle ting på internettet og gøre sig Educate sig selv ja, Det er i hvert fald vigtigt, at det ikke er hende, der laver om på sig selv nej, Nemlig, nej, nej. at det, det er i hvert fald det vigtigste ja, i det, det On det må, that note have. Tak for i dag. Ja. Julian og Ida Tak, fordi du har med. Lasse, Du var en god vært Tak for det. Hej nej, Tak for det.